Колін Маккавоу – ті, що співають у тернін. Є легенда про пташку, що співає лише раз у житті. Співає милозвучніше за будь-яку істоту на всій землі. Щойно покинувши гніздо, ця пташина шукає тернину і не заспокоїться, аж поки не знайде. А потім, співаючи серед нещадно гострий гілок, врешті-решт наштрикується на найдовшу та найгострішу колючку. Помираючи, вона долає біль і своїм співом перевершує жайворонка та солов'я. Лиш одна бездоганно прекрасна пісня, ціна якої – життя. Але її заціпаніло слухає увесь світ, а Бог на небесах усміхається, бо найкраще досягається ціною великого болю. Принаймні, так каже легенда. Частина перша, 1915-1917 роки. Мегі. Розділ перший. 8 грудня 1915 року Мегі Клірі відзначала свій четвертий день народження. Прибравши зі столу тарілки після сніданку, мати мовчки тицьнула їй коричневий паперовий пакунок і наказала вийти на двір. Тож Мегі присіла за ялівцевим кущем біля парадного в'їзду і почала нетерпляче сіпати та смикати. Маленькі пальці були слабкі і незграбні, а папір товстий та цупкий. Від нього йшов легенький запах універмагу в містечку Вахіне, а це свідчило, що предмет у пакунку був, о диво, придбаний за гроші, а не передарований чи зроблений власноруч. У кутку пакунка блиснуло щось золотисте, і Мегі з новою силою взялася за папір, заповзято лущачи його довгими нерівними смужками. Агнеса. Ой, та це ж Агнеса. Замилувалася вона і кліпнула, оглядаючи ляльку, що лежала у пошматованому паперовому кубельці. То й справді було диво. У Вахіне Мегі була лише раз у житті, і то давним-давно, ще минулого травня, бо вона була слухняною дівчинкою. Але сидячи високо в тарантасі, поруч із матір'ю і намагаючись поводитися зразково, вона не змогла побачити багато через власне хвилювання і радісне збудження. Та все ж вона помітила Агнесу – красуню ляльку на полиці у Нібермагу, вбрану в кринолін із рожевого атласу, рясно оздобленого мережевними рюшами. І що? І одразу ж охрестила її Агнесою, бо не знала іншого імені достатньо елегантного для такого незрівнянно чудесного створіння. Упродовж наступних місяців Мегі згадувала Агнесу, однак ні на що не сподівалася. Власної ляльки Мегі не мала, а про те, що ляльок вигадали саме для маленьких дівчаток, вона ще не знала. Мегі бавилася свищиками, рогатками та подряпаними солдатиками, що стали непотрібними її братам. Її руки часто бували брудними, а черевички у багнюці – їй навіть на думку не спадало, що Агнеса призначена для гри. Погладивши складки яскраво-рожевого платячка, прекраснішого за будь-яке із тих, що бачила на живих жінках, Мегі обережно підняла Агнесу. Лялька мала шарнірні руки й ноги, які поверталися на всі біч. Навіть шия Італія, і ті були на шарнірах. Сіяне перлинами золотисте волосся Агнеси було елегантно укладене високою зачіскою в стилі помпадур, із під легкої, як піна, мережевної хустки, скріпленої брошкою з перлами, виднілася впадинка між блідими грудьми. Ретельно розфарбоване порцелянове обличчя навмисне не вкрили глянцем, щоб надати тонко підфарбованій шкірі природної матової текстури. З-під вій зі справжнього волосся поблискували блакитні очі, навдивовижу схожі на очі живої людини, з темно-блакитним забарвленням райдужних оболочок. Мегі виявила, що коли нахилити ляльку горілиць, вона заплющить очі. На трохи підрум'яне нішчаці виднілася родимка, а крізь легко розтулені темно-червоні губи Агнеси проглядали маленькі білі зубки. Мегі сіла Схрестивши ноги, вмостилася зручніше, обережно поклала ляльку собі на коліна і дивилася на неї. Вона так і сиділа за кущем ялівця, коли з'явилися Джек та Гюї. Вони йшли, човгаючи по траві, що лишилася попід парканом, там, де її незручно косити. Булося Мегі було типовим маячком Клірі. Всім дітям їхньої родини, за винятком Френка, дісталася чуприна з рудуватим відтінком. Джек підштовхнув брата і вишкірився. Вони розійшлися в різні боки, вдаючи з себе поліцейських, що вистежують втікача Маорі. Та Мегі, яка сиділа тихенько щось мугикаючи, не почула їх, бо була надто захоплена Агнесою. «Що там у тебе таке, Мегі?» – гукнув Джек, підстрибнувши до сестри. «Нумо, покажи!» Еге ж, покажи!» – хихикнув Гюї, заходячи з протилежного боку. Мегі міцно притиснула ляльку до грудей і похитала головою. «Ні, вона моя. Мені її на день народження подарували. Покажи її нам, ну, ми просто хочемо поглянути на неї». Радість та гордість взяли гору, і Мегі показала братам ляльку. «Погляньте, яка вона гарна. Її звуть Агнеса». «Агнеса?» – здивовано перепитав Джеку, давши, що мало не вдавився від огиди. «Яке сентиментальне і супливе ім'я!» Чому ж ти не назвала її Маргарет або Бетті? Тому що вона Агнеса. Тут Гюї помітив шарнір на ляльковому зап'ястку і аж присвиснув. Ти дивись, Джеку, вона руками рухати може? Як, Цану, давай подивимося. Ні, скрикнула Мегі і знову притиснула до себе ляльку. Ні, ви її зламаєте. Ой, Джеку, не забирай її, бо ти ж її зламаєш. Чху на тебе. Його брудні засмаглі руки міцними лищатами стисли за п'ясток Мегі. «А кропивки не хочеш?» «І не скигли, бо розповім Бобу». Цими словами Джек крутнув її шкіру протилежних напрямах так, що та аж побіліла від натягу. А Гью вхопив ляльку за спідницю і смикнув. «Ану віддай, бо зроблю по-справжньому боляче». «Ні, Джеку, будь ласка, не треба. Ти ж її зламаєш, я знаю, що зламаєш. Благаю, не чіпай її». «Не забирай ляльку, будь ласка!» Попри сильний білю зап'ясті, вона не відпускала Агнеси, пхикала і хвицала ногами. «Ось вона!» – вигукнув Гюї, коли лялька вислизнула з-під схрещених рук Мегі. Заволодівши здобиччю, Джек та Гьюї захопилися нею не менше за Мегі. Відразу ж стягнули з неї платячко, спідниці та довгі розцяцьковані підштаники. Агнеса лежала гола, а хлопці смикали та крутили її на всі біч – Скільки фантазії вистачало. То ногу їй заведуть за спину аж до потилиці, то повернуть голову так, що лялька втуплювалася очима у власну спину. Мегі стояла і плакала, але вони на те не зважали. Дівчинці навіть не спадало на думку гукати на допомогу, бо в родині Клірі той, хто не міг за себе постояти, не мусив розраховувати на поміч та симпатію. Це стосувалося і дівчат. Лячене золотисте волосся розкуйовдилося, а перлини, блиснувши на сонці, полетіли в траву і погубилися там. Запилений черевик безжально втоптав кинуте плаття, вимазавши його атлас ковальським мастилом. Мегі стояла навколішки і похабцем збирала мініатюрні одежинки, щоб хлопці не завдали їм ще більшої шкоди, а потім не шпорила між стеблами трави там, де впали перлини. Сльози сліпили її, а душу переповнювало ще незнане відчуття горя, бо до цього дня вона не мала нічого, за чим можна було б горювати. Френк випростався і кинув під кову, а та із сичанням упала у холодну воду. Останніми днями спина не боліла, тож, мабуть, він таки звик до ковальської роботи. Його батько зауважив би, що на це пішло чимало часу, аж півроку роботи у кузні. Та Френк краще розумів, скільки часу минуло відтоді, як він узнав, що таке горно та ковадло. Він міряв час не хвилинами та годинами, а ненавистю та огидою. Кинувши молот у спеціальний ящик, він тримтячою рукою відкинув із чола пасмо прямого чорного волосся і стягнув через голову старий шкіряний фартух. Його сорочка лежала в кутку на копиці соломи. Важкими кроками він рушив туди... І на якусь мить зупинився, втупившись широко розкритими, немиготливими очима у тріснуту стіну сараю, так наче її перед тим не було. Він був по підлітковому худорлявий та малий на зріст не вище за п'ять футів три дюйми, але завдяки роботі з молотом його плечі вже огорнули тверді бугорки м'язів. Бліда й бездоганно чиста шкіра поблискувала потом. У його чорних очах. Та чорному волоссі вгадувався чужорідний відтінок, а повногубий рот та широкий ніс вирізняли його з родини клірі. У жилах матері Френка текла кров предків Маорі, і в ньому вона далася в знаки. Йому було майже 16, тоді як Бобулець виповнилося 11, Джекові 10, Гюї 9, Стюартові 5, а маленькій Мегі 3. Невдовзі він згадав, що цього дня Мегі стукнуло 4. Бо сьогодні ж 8 грудня. Френк вдягнув сорочку і вийшов із сараю. Будинок стояв на вершечку невеликого пагорба, підвищуючись футів на 30 над сараєм та станнями. Як і всі будинки у Новій Зеландії, він був дерев'яний, розлогий і мав лише один поверх, бо вважалося, що коли трапиться землетрус, хоч якась частина споруди має встояти. Довкола будинку повсюдно ріс ялівець. Оцій порі року, всіяний пишними квітами. Трава була зелена й розкішна, як і вся трава у Новій Зеландії. Вона не жовтіла навіть узимку, коли іній часом лежав у затінку весь день, а тривале й м'яке літо надавало їй іще багатшого зеленого відтінку. Дощі падали тихо й лагідно, не завдаючи шкоди ніжній свіжості рослин. Сніг не випадав, а сонце мало вдосталь сили, щоб Плекати й вирощувати, а не виснажувати й висушувати. Лиха, що спіткали Нову Зеландію, з громовим гуркотом перевалися з черева землі, а не падали з неба. Тут панувало приглушене недобре перечуття, але тіловими тремтіння та гупання передавалося через ступні ніг, бо під земною поверхнею ховалася сила, яка наводила побожний страх. Сила такої емоцій, що 30 років тому повністю знищила височенну гору. Тоді з розчалин на схилах, начебто без невинних пагорбів, із завиванням виривалися струмені пари. Вершини вулканів куріли димом. А в гірських джерелах текла тепла вода. Гучно булькотіли величезні озера Багнюки. Морські хвилі невпевнено плескотіли об стрімкі прибережні скелі. Адже де буде берег під час наступного припливу, не знав ніхто. А земна кора місцями мала лише 900 футів товщини. Однак це була привітна і красива земля. За будинком розляглася зелена, як смарагдова обручка Фіони Клірі долина, поцяткована копичками кремового кольору, котрі при ближчому розгляді виявилися вівцями. Там, де звивисті пагорби впиралися в обрій світлоблакитного неба, Здіймалася у височинь аж на 10 тисяч футів гора Егмонт, що за сніженими схилами занурювалася у хмари. Її симетрія була такою бездоганною, що нею не втомлювалися милуватися навіть такі, як Френк, котрий бачив її щодня. Від сараю до будинку треба здолати досить нелегкий підйом. Та Френк поспішав, бо знав, що відлучатися він не міг. Батьків наказ був чіткий і недвозначний. За рогом будинку він побачив біля ялівцевого куща маленьку компанію. Нещодавно Френк возив матір до універмагу по ляльку для Мегі. Він і досі дивувався, що ж наштовхнуло її на таку думку, бо мати не мала схильності до непрактичних святкових подарунків. На них бракувало грошей, тому вона нікому й ніколи не купувала іграшок. Натомість дарувала всім своїм дітям одяг, поповнюючи на дні народження та різдвяні свята, їхній скромний гардероб. Але, вочевидь, Меггі помітила ту ляльку під час своєї першої і поки що єдиної подорожі до міста. І Фіона про це не забула. Коли ж Френк спробував розпитати її, Фіона пробурмотіла щось про те, що кожній маленькій дівчинці потрібна лялька і швидко змінила тему розмови. Лялька лежала на дорозі. І Джекі з Гьюї грубо й безжально крутили на всі біч її шарніри. Мегі стояла до Френка спиною і дивилася, як брати знущаються за Гнеси. Чепурненькі білі шкарпетки його сестрички спустилися зі жмаканими складками на чорні черевички, а у вузькому проміжку між ними та каймою святкового платтячка з коричневого вельвету рожевіли її ніжки. Копичка вишукано завитого волосся і скрилася на сонці і спадала каскадом їй на спину. Ні золотисте, ні руде, а щось середнє. Білий тафтовий бантик, що тримав кучері, не даючи їм спадати на обличчя, обвис запелюжений. У пелюці було й платтячко Мегі. В одній руці вона міцно стискала одежинки ляльки, а іншою марно намагалася відштовхнути гюї. «А ну оближте без струки, чортові!» – гаркнув Френк. Джек та Гюї миттю скочили на ноги. І забувши про ляльку, прожогом чкурнули навтюки. Коли Френк лаявся, то втеча була найрозумнішим кроком. «Ах, ви ж хамлюги, рудоволосі! Спробуйте ще хоч раз доторкнутися до тієї ляльки, і я надеру ваші маленькі сраки!» – крикнув Френк їм навздогін. Він нагнувся і, взявши Мегі за плечі, легенько струснув її. «Ну, не плач, припини!» «Бачиш, вони вже втекли і більше ніколи не чіпатимуть твою ляльку. Обіцяю тобі. Усміхнися. Сьогодні ж твій день народження. Геш?» Личко Мегі набрякло від плачу. По щоках струменіли сльози, дівчинка поглянула на Френка. І в її широко розкритих сірих очах було стільки горя, що у хлопця до горла підкотився клубок. Він витягнув із кишені бриджів брудну ганчірку, незграбно витер Мегі обличчя, а потім затиснув їй носа. «Сякай!» Мегі зробила, як він сказав. Кинула плакати і гучно смиркнула. «Ой, Френку, вони відібрали у мене Агнесу!» – скимлила вона, шмигаючи носом. Вся її зачіска розпатлалася, а з волосся позлітали усі клясиві перлинки. Вони попадали в тр траву, і я ніяк не можу їх знайти. Її очі знову заступили сльози, і кілька краплинок упали Френкові на руку. Він трохи постояв, витріщившись на свою вологу шкіру, і злизав сльозинки. «Що ж доведеться їх знайти, геш? Але якщо плакати меж, то не знайдеш нічого. І що це за сюсюкання дитяче? Ти ж уже півроку тому замість «клясиві» промовляла правильно «красиві». А тепер висякайся знову і підбери свою бідолашну, як там її, Агнесу». Якщо ти її не вдягнеш, у неї будуть сонячні опіки. Френк всадовив сестру на краю стежини, обережно подав їй ляльку, а сам став навколішки в траві і повзав, вишукуючи перлини. Нарешті він радісно скрикнув, підняв руку і показав свою знахідку. Ось, перша перлина, я їх усі знайду, ти лишень почекай. Мегі милувалася своїм найстаршим братом, поки той нишпорив порив у траві час від часу піднімаючи руку з кожною знайденою перлиною. Аж раптом пригадала, що Агнеса, напевне, має ніжну і вразливу шкіру, тож її може обпекти сонце, і почала зосереджено одягати ляльку. Вона не помітила на ній якихось серйозних ушкоджень. Волосся Агнеси розтріпалося і тепер безладно висіло, а руки й ноги були брудні у тих місцях, де хлопчаки смикали та стискали її. Але все було в порядку і працювало. Волосся Мегі над вухами тримали черепахові гребінці. Дівчинка висмикнула один із них і заходилася вичисувати волосся Агнеси. Справжнє людське волосся вибілене до кольору золотавої соломи, що майстерно трималося на основі склею та марлі. Коли Мегі невміло і незграбно намагалася розчесати велике скуйовджене пасмо, сталося нещастя. Волосся відірвалося. Геть усе! і повисло безладною копичкою на зубцях грибінця. І виявилося, що за широким гладеньким ловом Агнеси не було нічого, ні маківки, ні лисого черепа, лише одна жахлива зяюча діра. Тремтячи від страху, Мегіна нахилилася і зазирнула усередину ляльчиного черепа. Там проступали зворотні контури щік та підборіддя. Крізь розтулені губи пробивалося світло, надаючи чорному силуету зубів виразно хижого вигляду. А зверху були очі Агнеси – дві моторошні цокаючі кульки, нанизані на дротину, яка жорстоко і немилосердно пронизувала лячену голову. Меггі закричала тоненько й пронизливо. Відкинувши Агнесу геть, вона верещала, затуливши долонями лице, а її тіло здригалося від ридань. Невдовзі вона відчула, як Френк розчепив їй пальці і підняв на руки, притиснувши обличчям до шиї. Дівчинка обхопила його руками і потроху вгамувалася, аж поки близькість брата заспокоїла її. І мала відчула, як гарно він пахнув кіньми, потом та кузнею. Коли ж Мегі притихла, Френк умовив її розповісти, що трапилося. Він підняв іграшку. Поглянув у порожню ляльчину голову та спробував пригадати, чи був усесвіт його дитинства так само обтяжений химерними страхами. І пригадав, що його переслідували інші лячні привиди – привиди людей, недобрих поглядів та лихих чуток. Йому пригадалося сором'язливе й боязке обличчя матері, її постава, тремтіння її руки, коли вона тримала його за руку. Що ж там побачила Мегі? Що її так вразило? Френку подумалося, що вона й ані трохи так не засмутилася б, якби у ляльки після втрати волосся почалася кровотеча. Кровотеча свідчила про життя, бо принаймні раз на тиждень у кого-небудь із родини Клірі неодмінно траплялася сильна кровотеча. Очі, її очі, прошепотіла Мегі, намагаючись не дивитися на ляльку. Та у неї прекрасні очі Мегі, спантеличено пробурмотів Френк. Зариваючись обличчям, у волосся сестри. Воно було таке розкішне, таке барвисте. Він аж півгодини умовляв її поглянути на Агнесу. Ще півгодини витратив на те, щоб переконати її зазирнути у порожній череп. Френк показав сестрі, як працюють ляльчині очі, як ретельно вони припасовані, однак при цьому легко розплющуються і заплющуються. А тепер ходімо, бо час повертатися додому. Сказав він і підхопив сестру на руки. А лянка виявилася затиснутою між Мегі та його грудьми. Попросимо маму полагодити Агнесу, егеш, Виперемо й вигладимо її одежку і приклеїмо волосся. А ще я зроблю тобі гарні шпильки і повставляю в них оці перлинки, щоб ти могла робити ляльці такі зачиськи, які тобі заманеться. Фіона Клірі чистила на кухні картоплю. Надзвичайно вродлива, білява жінка, трохи нижче середнього зросту, але з суворим виразом обличчя, вона мала прекрасну фігуру й тендітний стан. Ані трохи не змарніла, попри те, що виносила аж шістьох дітей. На ній було довге плаття із сірого ситцю, поділ якого торкався бездоганно чистої підлоги. А зверху на ньому величезний білий фартух, одягнений через шию і зав'язаний на талії, хрустким, бездоганно красивим бантом. Увесь час зранку до ночі вона товклася на кухні та на городі. Її короткі й міцні чоботи протоптали замкнуту стежку від плити до пральні, потім до городу та мотузків для білизни, а звідти назад до кухні. Поклавши ножа на стіл, вона пильно поглянула на Френка і Мегі, і куточки її красивого рота невдоволено опустилися. Мегі, я дозволила тобі вдягнути найкраще святкове плаття, з умовою, що ти його не забрудниш. А ти лишень поглянь на себе, за мазуро. Мамо, вона не винувата, – втрутився Френк. Джек та Гюї відібрали в неї ляльку, щоб роздивитися, як рухаються її руки та ноги. Я пообіцяв Мегі, що ми її полагодимо, і вона буде як нова. Ми зможемо, правда ж? Дайно погляну. Фі простягнула руку і взяла ляльку. Вона була мовчазною жінкою, не схильною до спонтанних розмов. Ніхто не здогадувався, що у неї на думці, навіть її чоловік. Обов'язок виховання дітей вона поклала на нього і виконувала все, що він наказував, без коментарів та заперечень, вдаючись до них лише в ситуаціях абсолютно екстраординарних. Якось Мегі підслухала, як хлопці перешіптувалися між собою. Мати поважала і побоювалася татка не менше, ніж вони. Але якщо це й справді було так, то своє ставлення до нього вона ховала під непроникною маскою непохитного спокою. Вона ніколи не сміялася і ніколи не втрачала самовладання. Скінчивши огляд, Фі поклала Агнесу на кухонний стіл біля плити і поглянула на Мегі. Завтра вранці я виперу її одежу і зроблю зачіску, а сьогодні увечері Френк викупає ляльку і приклеїть їй волосся. Ці слова прозвучали не заспокійливо, а прозаїчно й діловито. Мегі кивнула і непевно всміхнулася. Інколи їй страшенно хотілося, щоб мама розсміялася, але марним було її сподівання. Вона відчувала, що між ними існує щось особливе, щось таке, чого не було між батьком та хлопцями. Але це щось ховалося за цією прямою спиною, за ногами, що ніколи не стояли на місці. Мама лише байдуже кивала, граціозно шелестіла широченними спідницями від плити до столу. І працювала, працювала, працювала. З усіх дітей лише Френк здатен був бачити, що Фі постійно і невеликовно зморена. Бо роботи навалилося стільки, що ні за які гроші не переробиш. Часу бракувало, а рук лише одна пара. Фіона чекала, коли Мегі подорослішає, щоб допомагати. Мала вже виконувала деякі прості завдання, але у свої чотири роки вона не могла істотно зменшити материне навантаження. Шестеро дітей, і серед них лише одна дівчина, до того ж наймолодша. Усі знайомі Фіони і заздрили їй, і співчували, але їхнє співчуття ніяк не могло зменшити обсяг роботи, яку треба було виконувати. В її кошику для шиття купою лежали ще не заштопані шкарпетки. На в'язальних шпицях стриміла чергова шкарпетка, а тут іще г'юї виростав зі светрів так швидко, що Джек не встигав віддавати йому свої. Педрік Клірі суто випадково провів удома тиждень, на який припав день народження Мегі. До початку сезону стрижки овець було достатньо часу, тому він працював неподалік домівки, то орав, то саджав. За фахом він був стригалем овець. Це була сезонна робота, що тривала від середини літа до кінця зими, коли розпочиналося ягніння овець. Зазвичай йому легко вдавалося знайти роботу, щоб перебитися весну і перший місяць літа. Він допомагав у ягнінні овець, орав або пособляв двічі на день доїти корів, комусь із місцевих фермерів-молочарів. Педрик вирушав туди, де була робота полишаючи родину на призволяще у великому старому будинку, щоб та виживала, як могла. Саме цим виживанням і займалися ті нечисленні люди, яким не пощастило мати клапоть землі. Педрік повернувся додому невдовзі після заходу сонця, коли запалили лампи і мерехтливі тіні витанцювали на високій стелі. Хлопці скупчилися на веранді, гралися із жабою всі, окрім Френка. Федрік знав, де його старший син, бо від стосу дров чулося розмірене цюкання сокири. Він зупинився на веранді рівно настільки, скільки знадобилося для того, щоб дати легенького запотилочника Джеку і крутнути боба за вухо. «Нумо, допоможіть Френку дрова рубати, малі лінюхи. І краще зробити це до того, як мама подасть на стіл чай. Інакше я з вас три шкури здеру». Педрик кивнув Фіоні, яка поралася біля плити. Він її не опійняв і не поцілував, бо вважав подібні вияви симпатії годящими лише для спальні. Коли він заходився щищати палицею багнюку присохлу до чобіт, до нього пристрібом підбігла Мегі з його капцями в руках. Педрик поглянув на Малу і просяяв. Щоразу, коли він бачив Мегі, йому на думку приходила згадка про диво. Дівчинка була така гарненька, мала таке чудове волосся. Він взяв її довгий кучерик і, потягнувши, випрямив його, а потім відпустив і дивився, як той, підстрибуючи та гойдаючись, знову стає на місце. Взявши малу на руки, Педрик пішов до єдиного зручного стільця на кухні. Віндзорського стільця з прикріпленою до сидіння подушечкою, що стояв побіля каміна. Тихо зітхнувши, він сів. Витягнув люльку і недбало вибив з неї на підлогу рештки тютюну. Мегів вмостилася у нього на колінах, обхопила рученятами за шию і, піднявши до батька гарненьке личко, почала свою вечірню гру. Роздивлялася, як світло проблискує крізь коротку щетину його золотистої бороди. «Якся маєш, Фі?» – спитав Педрік клірі дружину. «Нормально, Педді, ти впорався сьогодні за тим нижнім лужком». «Так, зробив геть усе. Завтра вранці зможу взятися за верхній. Але ж, як я зморився, Боже, милосердний!» пак, Макферсон знову дав тобі оту виридливу стару шкапу!» «А вже ж! Чи дасть він мені чалого коня, щоби шкапу взяти собі?» І, здається, у мене руки повесмикувалися із суглобів. «Клянуся, це найвиридливіша кобила в усій Новій Зеландії!» Не переймайся. У старого Роберца на всі коні добрі, а ти скоро будеш у нього. Думаю, не скоро. Педрік набив люльку грубим тютюном і витягнув вощений гніт із великого глека, що стояв біля плити. Потім швидко тицьнув ним у вогонь, злегка прочинивши дверцята, і гніт зайнявся. Він відкинувся на спинку стільця і так міцно присмоктався до люльки, що вона аж забулькотіла. Ну, як воно почуватися чотирирічною? Мегі, – спитав він доньку, – дуже добре, татку. Мама зробила тобі подарунок? Ой, татку, а як ви з мамою здогадалися, що мені хотілося Агнесу? Агнесу? Він зиркнув на Фіону і запитально підняв брову. То її ім'я Агнеса? Так, вона така гарна, татку, цілий день на неї дивилася б. Їй пощастило, що вона має на що дивитися, – похмуро зауважила Фіона. Джек та Гьюї відняли ляльку в бідолашної Мегі. Та ще й розгледіти її, як слід, не встигла. «Що ж, хлопці є хлопці, вони дуже пошкодили ляльку». «Та ні, нічого такого, що не можна було полагодити». Френк застукав їх на гарячому, то вони не встигли завдати непоправної шкоди. «Френк, а що він тут робив? Він мав цілий день бути у кузні. Треба вчасно зробити хантеру ворота. Він працював на кузні цілий день». А сюди навідався по якийсь інструмент. Швидко відказала Фіона, бо знала, Педрік був до Френка аж занадто немилостивий. Ой, татку, Френк – мій найкращий брат. Він врятував мою Агнесу від убивства, а після чаю приклеє її волосся. Це добре, – сонно мовив батько, відхиляючи голову на спинку і заплющивши очі. Біля печі було жарко, але він, здавалося, цього не помічав. На лобі у нього виступили блискучі краплини поту. Заклавши руки за голову, батько задрімав. Саме від Педріка Клірі його дітям дісталося густе кучеряве волосся з рудуватим відтінком. Утім, ніхто із них не успадкував його яскраво рудої чуприни. Він був невисоким чоловічком, немов зробленим зі сталевих стрижнів та пружин. Його ноги викривилися догою через те, що все життя він провів верхи на конях а руки видовжилися після довгорічної стрижки овець. Його груди та руки вкривав скуйовчаний золотистий пух. І якби Педрик був чорнявий, це здавалося огидним. Зрештою він мав яскраво-блакитні очі зі зморшками від постійного примружування, як у моряка, котрому доводиться безперервно вглядатися вдалечінь. Обличчя приємне, з веселою усмішкою, завдяки якій інші чоловіки з першого ж погляду відчували до нього симпатію. Величний ніс – справжній римський ніс, який, вочевидь, дещо спонтиличував його ірландських співтоваришів. Але Ірландія завжди була країною невдах. Педрик і досі розмовляв швидко з малозрозумілим ірландським акцентом графства Голвей, трохи шепелявив і промовляв у кінці слів си замість «ти». Але 20 років життя під екватором – таки змінили його манеру говорити. І його мова дещо уповільнилася, як у старого годинника, що потребував, щоб його добряче завели. Педрик був щасливою людиною, бо примудрявся легше за інших зносити важке життя із його надсильною працею. І хоча він і був прихильником жорсткої дисципліни та мав важку руку, всі його нащадки за винятком одного обожнювали батька. Якщо бракувало хліба, він обходився без нього. Якщо поставав вибір між купівлею нової одежі для нього або ж для когось із дітей, він обходився без нової одежі. По-своєму, але це було набагато промовистішим виявом батьківської любові, аніж тисяча нічого не вартих поцілунків. Педрик був чоловіком запальної вдачі і колись навіть убив одного чоловіка. Але доля була на його боці, той чоловік був англійцем, а з гавані Дан Лаогер саме вирушав із припливом корабель до Нової Зеландії. Фіона підійшла до задніх дверей і гукнула «Чай!». Один за одним до кімнати повільно увійшли хлопці. Останнім зайшов Френк з оберемком дров і кинув їх до великого ящика біля печі. Педрік поставив на підлогу і пішов у протилежний кінець кухні – до голови саморобного обіднього столу. Хлопці повсідалися з боків, а Мегі видерлася на вершечок дерев'яного ящика, який батько поставив на стілець поруч себе. Фіона розклала їжу по обідніх тарілках на кухонному столі швидше і вправніше за будь-яку офіціантку і рознесла їх по дві, зараз усім присутнім. Спочатку Педді, потім Френку – і так далі аж до Мегі. Себе вона обслужила останньою. Тю, знову тушковане м'ясо. Скривився Стюарт, беручи в руки ніж та веделку. Мабуть, судилося мені усе життя ним харчуватися. Їж і не тренди, гаркнув на нього батько. Великі тарілки були завалені їжею. На них щедрими порціями лежали варена картопля, тушкована ягнятина та зірвані того ж ранку на городі боби. Попри приглушені стогони та невдоволене бурчання, всі, включно зі Стюартом, доблизку відполірували хлібом спорожнені тарілки, а потім підхарчилися бутербродами з маслом та варенням із місцевого Агрусу. Фі присіла і похапцем поїла, потім швидко підвелася і знову поквапилася до кухонного столу, де розклала по великих супних тарілках купу бісквітів, просякнутих варенням і щедро политих солодким кремом. Фіона рознесла їх також, по дві тарілки за кожну ходку, і нарешті сіла, полегшено зітхнувши, тепер вона зможе спокійно поїсти. «Ой, ти диви, пудинг із варенням!» Вигукнула Мегі й потицяла в крем ложкою, аж поки протекло варення, утворивши рожеві смужки на жовтому тлі. «Еге ж, моя маленька Мегі, сьогодні твій день народження!» тому мама приготувала твій улюблений пудинг. Цього разу ніхто не бурчав і не стогнав із досади. Хоч який би не був пудинг, а наминали його з великим ентузіазмом. У родині Клірі таки полюбляли солодке. Та попри чималу кількість крохмалистої їжі, ніхто в сім'ї не мав ані фунту зайвої ваги, бо кожна її дещиця витрачалася під час роботи або розваг. Овочі та фрукти споживалися за їхню корисність, але саме хліб, картопля, м'ясо та гарячі поживні пудинги запобігали фізичному виснаженню. Фіона налила кожному по чашці чаю з гігантського чайника, але дітлахи з чоловіком ще з годину сиділи за столом, розмовляли, сьорбали чай або читали. Педді пих люлькою, встромивши носа в бібліотечну книгу. Фі постійно доливала чай, Боб також занурився у читання, а молодші діти ділилися планами на завтра. Парафіяльна школа закрилася на довгі літні канікули. Хлопці були тепер вільні, і їм не терпілося приступити до виконання призначених їм робіт по дому та городу. Боб мав підфарбувати дещо в будинку, на Джеку з гюї були дрова, надвірні господарські споруди та доїння, а Стюарт відповідав за овочі. Після шкільних мук це було для них за іграшки. Фіона мовчала, а Френк сидів, зморено опустивши плечі, і сьорбав чай чашку за чашкою. Час від часу Педді відривався від книги і додавав до списку ще якусь роботу. Нарешті Фі поманила до себе Мегі, всадовила її на стільчик і вправно заплела доньці волосся стрічечками тканини. Час було вкладатися спати, їй зістю та гюї. Джек та Бобу мовили матір не вкладати їх і вийшли на двір погодувати собак. Френк поклав Агнесу на кухонний стіл і заходився клеїти їй волосся. Педрик потягнувся, згорнув книжку і поклав люльку до величезної райдужної мушлі, яка слугувала йому попільницею. Ну що, мати, піду спати. ніч Педді. Фі прибрала зі столу тарілки і зняла з гака на стіні великий емальований таз. Поставила на протилежний від Френка бік, взяла з печі масивний чавунний чайник і налила гарячої води. Розвела паруючу рідину холодною водою і, поколотивши в тазику милом у маленькому дротяному кошику, помила й виполоскала тарілки, а потім поскладала їх стосом біля тазика. Френк возився з лялькою, не піднімаючи голови. Але коли сто стостарілок перетворився на чималеньку гору, він мовчки підвівся, взяв рушник і почав витирати. Він рухався між кухонним столом та шафою для посуду з легкістю людини, що робила це не вперше. То була таємна і небезпечна гра, у яку вони грали з матір'ю. Бо найсуворішим правилом у царстві Педді був чіткий розподіл повноважень. Домашню роботу мала виконувати жінка, і по-іншому й бути не могло. Жоден чоловік у родині не мав права торкатися жіночої роботи. Однак щовечора, коли Педді йшов спати, Френк допомагав матері, а та навмисно відтягувала миття посуду до того моменту, поки почується стукіт капців, що їх Педді скинув на підлогу. Бо Педді, знявши їх, вже ніколи не повертався на кухню. Фіона ніжно поглянула на Френка. «Не знаю, що б я без тебе робила, синку». Але ти не мусиш допомагати мені, бо до ранку не встигнеш відпочити. Та то нічого, мамо, нічого зі мною не станеться, якщо я допоможу тобі витерти кілька тарілок. Я мушу хоч трохи полегшувати тобі життя. Це ж моя робота, Френку, і я не нарікаю. От якби ми несподівано розбагатіли, і ти змогла б найняти служницю. Не вигадуй, чого нема. Мати витерла почервонілі руки рушником для посуду і, схрестивши їх на грудях, тихо зітхнула. Вона поглянула на сина трохи занепокоєно, бо відчула, що його невдоволення сильніше за звичне нарікання трудяги на свою гірку долю. Френку не варто будувати грандіозні плани, бо окрім халепи нічого доброго з того не буде. Ми робочі люди, а це означає, що нам не судилося розбагатіти і найняти служницю. Задовольняйся тим, що маєш, будь тим, ким є». Коли ти таке кажеш, ти ображаєш татка, а він цього не заслуговує. Він не пиячить, не грає у карти і працює заради нас, як віл. Він ані копійки не залишає собі з зароблених грошей, все витрачається на нас із тобою». Мускулисті плечі Френка роздратовано смикнулися, а смагляве обличчя посуворішало. «А що поганого у тому, щоб хотіти від життя більше, ніж важкої і нудної праці?» Хіба це погано, коли мені хочеться, щоб ти найняла служницю? Це погано тому, що так не буде. Ти ж знаєш, що ми не маємо грошей на твоє навчання у школі. А якщо ти не матимеш змоги ходити до школи, то ти станеш лише чорноробом і ніким іншим. Твоя мова, твій одяг і твої руки свідчать, що ти заробляєш на життя важкою фізичною працею. Як каже татко, людина з мозолястими руками – це чесна людина. Френк стенув плечима і більше нічого не сказав. Склавши вимиті тарілки, Фіона витягнула свій кошик для шиття і сіла в крісло Педді біля каміна, а Френк повернувся до лагодження ляльки. Підолашна Мегі раптом вихопилася у нього. «Що таке?» Коли ці поганці знущалися з її ляльки, вона стояла поруч і плакала так, наче її світ розпався на шматки і вже не варто жити. Він поглянув на ляльку з частково приклеєним волоссям. Це ж треба було таке ім'я придумати – Агнеса. Звідки ж вона його взяла? Напевно, вона чула, як я розповідала про Агнесу Фортецьк'ю Сміт. Коли я відібрав у хлопців ляльку і віддав їй, вона зазирнула Агнесі в голову і мало не померла від страху. Щось у ляльчаних очах нажахало Мегі, але я точно не знаю, що саме. Їй завжди вважається те, чого нема. Шкода, що бракує грошей на школу. Дітлахи такі кмітливі. Ой, Френку, якби побажання були кіньми, то жебраки їздили б верхи, зморено зауважила мати. Тремтячою рукою Фіона потерла очі і глибоко встромила в'язальні шпиці в клубок сірої вовни. Більше не можу. Я так втомилася, що погано бачу. Іди спати, мамо, я задмухаю лампи. Після того, як я пошурую в каміні. Я сам. Френк підвівся за столу і заховав красиву порцелянову ляльку на кухонному столі за формою для випічки тортів, подалі від гріха. Втім, він не надто переймався тим, що Джек та Гюї знову спробують заволодіти Агнесою. Вони боялися його помсти ще більше, аніж батькової, бо Френк мав дещо злостиву вдачу. У спілкуванні з матір'ю та сестрою це не виявлялося, але от молодші хлопці потерпали добряче. З болем у серці Фіона дивилася на сина. Було у ньому щось відчайдушне і несамовите, якийсь виразний неспокій, що провіщав лихо. От якби між ним та батьком була злагода. Але вони один одного терпіти не могли і упину сперечалися. Може Френк занадто турбувався про матір і співчував їй, а може він таки був трохи матусиним синком. Якщо це так, то це її провина. Та певно у Френка добре і любляче серце, він хотів трохи полегшити їй життя. І вкотре вона спіймала себе на думці, що жде не діждеться, коли Мегі стане достатньо дорослою і зніме тягар із плечей Френка. Фіона взяла зі столу маленьку лампу, потім знову поставила її і підійшла до Френка, який закладав дрова у піч через широкі дверцята і возився з димовою заслінкою. На руках у нього помітно проступали вени, а долоні й пальці були такі брудні, що здавалося їх вже ніколи не вимити. Фіона сором'язливо простягнула руку і прибрала пасмо волосся, що впало синові на очі. То був максимум ніжності, на який вона була здатна. Спасибі тобі, Френку, і на добраніч. Тіні блискавично кинулися навтюки від світла, яке наближалося то Фіона із лампою в руках тихо пройшла у двері до передньої частини будинку. Перша спальня належала Френку і Бобу. Фіона безшумно штовхнула двері, високо підняла лампу, її світло хлинуло потоком на подвійне ліжко в кутку. Боб лежав на спині з відвислим, роззявленим ротом і раз у раз звивався і посмикувався пес. Фіона підійшла до ліжка і перевернула Боба на правий бік, щоб йому не наснився важкий кошмар. А потім трохи постояла, дивлячись на сина. Який же він був схожий на Педді. У сусідній кімнаті, міцно притулившись один до одного, немов пасма у заплетеній косі, спали Джек та Гьюї. От негідники. Постійно бешкетують, але немає у них зла. Фіона спробувала було розсунути братів по різні боки, і хоч якось поправити зібгані ковдри та простирадла. Та даремно. Дві кучеряві руді голівки трималися купи. Тихо зітхнувши, Фіона облишила їх. Як Джек та Гюї примудрялися виспатися під час такого спання. Залишалося поза межами материного розуміння. Але, схоже, братам такий сон йшов на користь. Кімната, де спали Меггі та Стюарт, була надто тьмяною та похмурою для маленьких дітлахів із коричневим лінолеумом на підлозі та густокоричневими стінами без жодної картини чи малюнку. Втім, вона була такою самою, як і решта спалень. Стюарт спав на животі. З-під ковдору його майже не було видно. Тільки вкрита нічною сорочкою сідниця стирчала у тому місці, де мала бути його голова. А головою малий притиснувся до колін. Фіона вкотре здивувалася, як йому вдається не задихнутися – Обережно просунула руку під простирадло і заціпаніла. Знову напудив. Що ж, доведеться чекати до ранку, коли й подушка буде мокра. Стю завжди так робив, а потім перевертався і знову пудив. Утім, усього один з цикун із п'яти хлопців – це не так уже й погано. Мегі смокчучи великого пальця скрутилась маленьким калачиком, а волосся, закріплене ганчірочками, розсипалося довкола її голови. Єдина дівчинка в сім'ї. Удостоювши доньку лише побіжним поглядом, всі вийшла з кімнати. У Мегі не було нічого загадкового, бо вона була жіночої статі. Мати знала, якою буде її доля, і не відчувала до неї ані заздрощів, ані жалю. І з хлопцями було інакше. Вони дивовижні, чоловіки, що якимсь чудесним алхімічним чином матеріалізувалися з її жіночого тіла. Звісно, без їхньої допомоги важко було поратися у хаті, але воно того варте. З усіх однолітків сини Педді найбільше були схожі на свого батька. Коли чоловік породжує синів, то він справжній мужчина. Фіона нечутно причинила двері своєї спальні і поставила лампу на комод. За німілими пальцями розстебнула вона численні гудзики від закритого коміру плаття до стегон, а потім стягнула його з рук. Знявши бретельки лівчика і міцно притискаючи його до грудей, вона натягнула, звиваючись нічну фланелеву сорочку. І тільки коли її тіло було б пристойно прикрите, Фіона зняла з себе під штаники та неміцно затягнутий корсет. Розсипалося по плечах золотисте волосся, зав'язане удень тугим вузлом, а шпильки опинилися в морській мушлі на комоді. Але навіть йому, хоч яким би прекрасним воно було. Густим, блискучим та прямим свобода не дозволялася. Фіона підняла лікті над головою і почала швидко заплітати його у косу. А потім вона обернулася і, мимоволі затамувавши дух, зиркнула на ліжко. Педді спав і вона рвучко видихнула з полегшення. І не тому, що їй не подобалося, коли чоловік перебував у відповідному настрої, бо Педді був сором'язливим, ніжним та вмілим коханцем. Поки Мегі не подорослішає на 2-3 роки, ростити ще одну дитину буде дуже важко.